Сьогодні ви почуєте оповідання Рея Камінгса «В привиди реальності». Уперше надруковане в журналі Astounding Сторіс». Це історія про двох сміливців, які несподівано потрапляють у четвертий вимір. Туди, де інші закони простору і часу, де невидиме для нас стає видимим. Там розгортається революція, кров і зрада, а на карту поставлено долю цілого королівства. Камінгс майстерно поєднує авантюрний сюжет із філософією про межі нашого сприйняття та природу реальності. Приготуйтеся до захопливої подорожі в тіньовий вимір. Привиди реальності. Рей Камінгс, Ніж червоної сенсу злетів у гору, блискучий від крові, і обидва авантюристи зрозуміли, що у тінях четвертого виміру розбурхались хаос і кривава революція. Коли мені було років 15, я якось сказав, але ж це неможливо. Чоловік, до якого я звернувся, був ученим. Він м'яко відповів, «Мій хлопче, коли ти подорослішаєш і наберешся мудрості, зрозумієш, у цьому світі нічого неможливого не існує». Ці слова чомусь закарбувалися в моїй пам'яті. У нашому стрімкому дивовижному світі я не раз переконувався в їхній правдивості. Колись люди вважали неможливим дізнатися, що лежить за широким, незвіданим Атлантичним океаном. Вони були переконані, що небесне склепіння обертається навколо Землі. Інакше і бути не могло, адже вони самі це бачили. Неможливо було також уявити, що щось може бути живим, але водночас настільки малим, що його неможливо побачити, аж поки мікроскоп не довів протилежне. Неможливо було спілкуватися на відстані, яка перевищує межі людського голосу, аж поки телефон не показав, наскільки це просто і зручно. Я ніколи не забував тієї фрази лікаря. І через 10 років мені її повторив мій друг, капітан Дерек Мейсон, того пам'ятного червневого вечора 1929 року. Мене звати Чарльз Вілсон. У червні 1929-го мені було 25. Хоча все своє доросле життя я прожив у Нью-Йорку, рідні в місті в мене не було, як і друзів. Лише кілька знайомих. З капітаном Мейсоном я був знайомий кілька років. Так само, як і я, він здавався людиною, яка самотньо крокує життям. Англієць, справжній джентльмен, віком років 30. Кажуть, він служив на Бермудських островах, Хоча сам він про це майже не згадував. Я завжди вважав, що ніколи в житті не бачив такого привабливого чоловіка, як Дерек Мейсон. Англійський аристократ. Стрункий, високий, смаглявий, з легкою військовою зухвалістю. Він носив невеличкі чорні вуса. Вродливий, граційний, галантний, справжній сучасний Д'Артаньян У давніші, менш цивілізовані часи він без сумніву був би майстром у володінні мечем і палицею, з тих, хто одним лише поглядом завойовує жіночі серця. Для мене він завжди був романтичним образом. А ще його оточувала якась загадка, яка лише підсилювала цей ефект. Між нами з Дереком зав'язалася дружба. Можливо, тому, що ми були цілковитими протилежностями. Я, американець середнього зросту і статури, з рум'яним обличчям і рудуватим волоссям. Дерек був бездоганний у вбранні, вишуканому до кожної дрібниці військовому мундирі. Справжній денді, витончений, мов брамель. А я, я був байдужий до одягу, до мови, до зовнішності. Я не бачив Дерека понад місяць, аж поки одного червневого дня не отримав від нього коротеньку записку. Я прийшов до нього о восьмій вечора. У його помешканні, як і в ньому самому, було щось загадкове. Він мешкав сам із єдиним слугою, чоловіком, що рідко показувався на очі. Капітан винаймав квартиру у розкішному будинку для неодружених чоловіків неподалік нижньої частини П'ятої авеню, на межі Грінвіч-Віллідж. І все було б цілком буденно, якби не одне. Він обрав собі не верхню квартиру як більшість, а нижню, Майже на рівні землі, поруч із підвалом, її колись будували для наглядача будинку. Та Дерек переобладнав її з неймовірною розкішю. Поруч, у самому кутку підвалу, він перегородив дерев'яною стіною квадратне приміщення, кімнату. Я чув, що це лабораторія. Він ніколи не розповідав мені про неї, і я ніколи не заходив усередину. Це було доволі незвично, навіть таємничо. І ще більш незвично те, що капітан британської армії займався експериментальною наукою. Та я завжди підозрював, що ось уже кілька років Дерек працює над якимось хімічним або фізичним дослідом. Незважаючи на свою військову позу, він мав мислення вченого. Точне, прискіпливе, методичне. Я пам'ятаю, як отримав від нього ту записку. Кілька рядків із проханням прийти. І тоді ж мене охопило перечуття, що це – початок чогось надзвичайного. Наче відчинялися двері в якусь таємницю. Неможливе-можливе. І все ж я записую ці події, в які був втягнутий того червневого вечора, з цілком природною стриманістю. Я не чекаю, що мені повірять, якби був зараз двохтисячний рік, моя розповідь без сумніву здалася б звичайною. Але в 1929 році це лише фантастика. Хай так і буде. Те, що сьогодні є фантастикою, завтра вже тверда істина. А післязавтра – звичайна банальність. Наш світ летить стрімголов. Дерек зустрів мене у вітальні. Він сам відчинив двері. Сказав, що його слуга кудись пішов. Це була невеличка кімната. З м'якими кріслами, обтягнутими шкірою, килимами на дерев'яній підлозі і важкими коричневими портьєрами на вікнах та дверях. Єдине джерело світла – абажур із пергаменту на столі. Кидав м'яке сяйво на струнку, елегантну постать Дерека, коли він сів і простягнув мені сигарету. «Чарлі», – мовив він, – «я хочу поговорити з тобою. Маю що розповісти і маю до тебе пропозицію». Він запалив запальничку з блакитним спиртовим вогником. Його рука тремтіла. Але я не розумію, про що ти, відповів я розгублено. Він різко перепитав тобі не набридло працювати клерком у брокерській конторі, не втомився від цього сірого, прісного світу, який ми називаємо цивілізацією від Уол стріт, а вже ждераку. Боже, це щира правда. Його очі вп'ялися в мене. Він усміхався напівжартома, напівсерйозно але в глибині тих темних очей жевріла серйозна і невідступна рішучість, що суперечила його грайливому тону і усмісті. Він перебив мене. Я пропоную тобі шанс. Шанс на справжні пригоди. Романтика небезпеки, протистояння злу, перемога справедливості, здобуття влади, багатства. А може і руки прекрасної дами. Дереку ти говориш як середньовічний авантюрист». Я сподівався, що він розсміється, та натомість його обличчя стало серйозним. Я пропоную тобі стати зброєносцем короля, Чарлі. Короля, де? Він розвів руками і знизав плечима. А хіба має значення? Якщо ти шукаєш пригод, вони знайдуться. Якщо серце прагне романтики, вона з'явиться. Я перепитав. Зброєносець короля? Він не всміхнувся. Так, якщо я король. Я кажу це цілком серйозно. У цьому світі немає жодної людини, якій було б небайдуже до мене. У цьому світі, але... Він обірвав фразу, потім продовжив. Ти такий самий. У тебе є родичі? Ні, жодного хто б про мене згадав. І коханої немає? Ні, усміхнувся я. Ще немає, може і ніколи не буде. Але Волстріт тебе тримає, не відпустить на вільний шлях, чи ти просто боїшся справжньої небезпеки? Хочеш здолати зло, звільнити пригноблений народ, скинути тиранію короля і посадити на трон свого друга та кохану дівчину? Чи ж тобі приємніше завтра знову тиснутись у підземці, щоб дістатись на роботу? Боїшся, що на шляху до трону тобі можуть відрубати голову? — я відповів його тоном. Ну, тоді розповідай, дареку. Неймовірно, неможливо. Я не вимовив цього вголос, та, без сумніву, ці слова були написані в мене на обличчі. Дерек спокійно сказав Важко повірити, Чарлі. Так, але це правда. Дівчина, яку я кохаю, не з нашого світу, але вона живе. Я бачив її, я розмовляв із нею. Тендітна істота, неймовірно, вродлива, він завмер, втупившись у порожнечу. Це не щось надприродне, Чарлі. Лише наші неосвічені предки називали незнане або незвичне. Надприродним. Ми тепер знаємо краще. Ця дівчина почав я. Він зробив жест рукою. Як я вже казав, роками я працював над теорією, що існує інший світ. Паралельний нашому, що займає цей самий простір. Четвертий вимір. Назви його так, якщо хочеш. Я знайшов його. Я довів, що він існує. І ця дівчина, її звати Надія, мешкає там. Дозволь мені розповісти про неї і її народ. Можна? Моє серце билося так сильно, що здавалося душило мене. Так, Дереку, вона живе тут, у тому самому просторі, який ми називаємо Нью-Йорком. Вона і її народ займають цей самий простір одночасно з нами. Інший світ, але він тут» невидимий для нас, і ми невидимі для них. Інша форма матерії, Чарлі. Для мешканців того світу вона така ж відчутна, як і наша для нас. Люди такі самі, як ми. Він намить замовк. Я не міг вимовити і слова. І тоді він заговорив знову. Світ надії, що співіснує з нашим, залежить від нас. Вони говорять тією мовою, яку ми називаємо англійською. Вони – наші тіні. Я прошепотів привиди реальності. Саме так, світ дуже схожий на наш. Але первісний, тоді як наш, цивілізований, знову пауза. Його погляд завмер, ніби він дивився крізь стіни підвального приміщення, туди в незнані простори. Яка ж дивна ця людина, Дерек Мейсон. Дивовижне поєднання холодного раціоналіста-науковця і романтичного мрійника. Та хіба не в цьому суть науки? «Жоден закоханий мрійник, що милується місячним сяйвом у очах коханої, не має в душі стільки романтики, як учений, що бачить чудо у своїй лабораторії». Дерек говорив далі повільно. «Первісний світ, первісна нація, первісні пристрасті». Як я зараз бачу, Чарлі, як я знаю, здається, що світ надії є лише оголеною копією нашого, зведений до первісного стану. Наче це душа сучасного Нью-Йорка, ми самі, але без нашого лицемірства. Він здригнувся, ніби вийшов із Трансу. У їхній нації править король. Імператор, якщо хочеш. Монарх, занурений у розкіш, розпусту, вино і жінок. Його оточують вельможі, ледача аристократія, що завдяки своєму походженню вважає себе надто шляхетною, щоби працювати. Їх звуть червоними вельможами. Вони носять багряні плащі, а їхні прекрасні жінки, хтиві, безсоромні, вбираються у вуалі та шати того ж кольору. А ще є робітники, ті, кого звуть трударями. Пригноблені, обездолені трударі, в чиїх серцях палає ненависть до вельмож і короля. Така ситуація колись була у Франції, і сталася кривава революція. Вона є і тут. Надія народилась серед трударів, але завдяки своїй грації і красі здобула місце при дворі цього бездушного монарха. Він підвівся з крісла і почав ходити кімнатою. Я сидів, не зводячи з нього погляду. Яке ж дивне це все! Неможливо! Я не міг сказати так. Я міг лише визнати, для мене це неймовірно. А ця неймовірність – лише міра моєї обмеженості, моїх знань. Без крає невідоме в природі. Таке величезне, що все, що мені здавалося реальним, знайомим, зрозумілим, лише крапля в океані невідомого. «Тепер ти розумієш?» – різко запитав Дерек. «Я не вигадую. Це сувора реальність. Я знайшов спосіб перенести себе і тебе в цей інший стан матерії в інший світ. Я вже випробував це. Я вже був там, пробув кілька хвилин, кілька ночей тому. У мене затремтіло серце. Він продовжував. Там хаос назріває революція. Можливо, вже сьогодні вночі вона вибухне і знищить цей розбещений правлячий клас. Він гірко засміявся. У світі надії трударі це первісні, неосвічені люди, забобонні. як мексиканські пейзани готові кричати Ура! Першому хто себе проголосить лідером мій шанс, наш шанс. Він раптом зупинився переді мною. Ти не відчуваєш цього поклику. Вільна дорога, стежка пряма переді мною, і червоні боги кличуть мене. Я йду, Чарлі, іду сьогодні вночі. І хочу, щоб ти йшов зі мною. Ти підеш, я піду. Тінь цієї можливості раптом з'явилася переді мною, мов загроза, що постала з мороку. Я піду, переді мною з'явилося обличчя дівчини біле, схвильоване, ніби благальне. Прекрасне обличчя з рожевими губами і світло-золотим волоссям, обрамленим у ніжній кучері. Великі, замислені, блакитні очі. Погляд, у якому було щось зіркове. Очі, що здавалося, просили. Я подумав, та це ж божевілля. Я не бачив цього обличчя насправді. У кімнаті, крім Дерека, не було нікого. Я знав це. Тіні довкола були порожні. Але я сам уявив її. Оживив у думках образ із його слів, створив реальність з уяви. Та водночас я знав, у іншому вимірі ця дівчина – справжня. Я був на роздоріжжі, чи кинути виклик невідомому? Пошук незвіданого. Виклик, кинутий невідомістю. Колись, перед обличчям морів, цей виклик приймали давні мандрівники. Вони піднімались на хиткі палуби своїх маленьких кораблів і казали – Попливемо і побачимо, що чекає нас там, у невідомому. Той самий поклик кликав і мене. Я почув свій голос. Що ж, так, гадаю, я піду Дереку. Ми стояли у приміщенні, обшитому дошками, яке було лабораторією Дерека. Підготовка була нескладна. Дерек усе підготував заздалегідь. Майже нічого не залишалось зробити. Лабораторія була невеликою кімнатою з дерев'яними стінами, стелею та підлогою, без вікон, єдиний вихід, двері, що вели до підвалу будинку. Дерек замкнув двері, коли ми зайшли. «Я відпустив свого слугу на тиждень», – сказав він. «Сі в будинку думають, що я поїхав у відпустку. Нас ніхто не шукатиме, Чарлі, принаймні якийсь час. Мене також. Окрім мого офісу, де я працював, мене не чекав ніхто» і там, мабуть, швидко звикнуть до моєї відсутності. У квартирі Дерека ми погасили світло і замкнули двері. Ця подорож, зізнаюся, я тремтів, мене охоплював страх. І водночас якась дика дивна енергія перечуття. Неначе наче я стояв на краю чогось величного. Підвальна кімната була затишно вмебльована. На підлозі килими. Все лабораторне обладнання було прибране, але залишились сліди свідчення багаторічної праці, полички вздовж стіни, де стояли пляшки та прилади, у кутку коробка з інструментами, шматками дротів. Був тут і бак з водою та газові труби, певно, для пальників дерек виніс апарат. Я сидів на низькому дивані біля стіни і спостерігав, як він роздягався. Наталії він закріпив широкий, плоский пояс із металевої сітки. На спині посередині, припасований до тіла, лежав тонкий металічний ящик. Батарея, в якій зберігався струм особливого типу. Із неї виходили дроти. Деякі йшли до шиї, утворюючи плоский комір електрод. Інші – до зап'ястків, ще інші – до щиколоток. На голові металева пластина, подібна до шолома. Мені він нагадав медичні ілюстрації системи кровообігу, Дроти пролягали, наче судини. Але коли він знову вдягнув свій мундир капітана, лише шолом на голові і кілька дротів за шиєю виказували наявність апарата. Він усміхнувся. «Не дивись на мене так. Я спробував опанувати себе. Мене лякало все, що відбувалося». Дерек коротко пояснив принцип пристрою. Трум, який він винайшов, змінює частоту коливань найменших частинок людського тіла. Він казав: "Немає в цьому нічого надприродного, Чарлі. Це просто зміна частоти вібрації тієї матерії, з якої ми всі складаємось. Вібрація це основа всього. У своїй суті матерія невагома. Це вже доведено. Вона лише вихор порожнечі, що створює видимість речовини. І саме завдяки вібраціям утворюється весь всесвіт. Усе залежить від коливань." Від найтоншого газу до найтвердішого каменю – це все одне, лише різні частоти. Я зрозумів головну ідею. Коли цей струм впливає на тіло, кожна частинка в ньому змінює свою вібрацію. Ми бачимо лише вузький спектр. У кольорі – від червоного до фіолетового в узвуці – теж лише вузьку ділянку частот. Є безліч невидимого та нечутного. І от світ, до якого ми вирушали – існує на вищій вібраційній частоті. Для нас немов тінь, немов марево, та для себе цілком реальний. Я чув слова Дерека, але розум уже ринув у майбутнє, мов мандрівник, що стоїть на палубі перед відплиттям і вже уявляє далекі береги. Ми були готові. Дерек у мундирі, я у своєму звичайному діловому костюмі. Завдяки магнітному полю прилади впливали і на одяг, якщо той був щільно до тіла. «Я піду першим, Чарлі», – сказав він. Але ж Дереку страх охопив мене ще більше. Залишитись самому, без нього, він промовив спокійно, але очі його палали. «Просто сядь тут і спостерігай. Як я зникну, увімкни апарат, як я показував. Я чекатиму на тебе. Де?» Він ледь усміхнувся. «Тут, просто тут, я нікуди не йду». Я лишаюсь на цьому ж місці. Я лежатиму на дивані і чекатиму. Страшні слова. Він розклав диван так, що його ніжки опустились, і каркас ліг на підлогу. Перед ним поставив стілець для мене. І ще одне. Перш ніж увімкнеш апарат, вимкне світло. Ми не знаємо, скільки нас не буде. Його рука лягла на перемикач на зап'ясті. Він усміхнувся. Хай нам щастить, Чарлі! Хай щастить уперед у незвідане. Я дивився, він напівлежав на дивані, спертий на лікоть. Його рука торкнулась перемикача. Мить і сталося щось дивне, його тіло здригнулось, м'язи сіпнулися. Я прошепотів дереку. Він відповів відразу все гаразд, Чарлі, це перше відчуття струму. У повітрі з'явилось ледь чутне тремтіння. Наче далеко за стіною запрацювала машина. Воно ставало чіткішим. Не гучнішим, але дедалі швидшим. Тремтіння перетворилось на писк. Тонкий, мов, крильця колібрі. Він злітав дедалі вище, поки не перетворився на несамовитий свист, ледве чутний. Здавалося, нічого не відбувається. Та я помітив, лице дерека змінюється. Воно ставало прозорим, сяїло сріблом. Тіло тьм'яніло, наче марево. Минула хвилина. Обличчя Дерека мерехтіло. Воно стало тонким, ефемерним, ніби він розчинявся. Він повільно ліг. Очі його були відкриті, дивились вдалеч, і раптом я зрозумів, його більше немає, не зовсім. Ще залишалася тінь, блідий силует, що танув. Я бачив крізь нього візерунок покривала. Він розпливався, щезав, Випаровувався, як туман у сонячному промінні. Я залишився сам. Погасив світло. Навколо пітьма. Рукою знайшов перемикач на зап'ясті. Натиснув. Шок був незначний, але відчуття дивне. Моє тіло здригнулося. Мене охопила нудота, запаморочення. Неначе я падав у темряву. Я лежав, намагаючись утримати рівновагу. Шум у вухах. Вібрація, що охоплювала кожну клітину мого тіла. Це було страшно, а потім приємно. Я нічого не бачив. Усе навколо темрява. Я лежав на боці, вдивлявся в чорну порожнечу. Вібрація наростала. Потім відчуття легкості. Тіло, ніби невагоме, я торкнувся руки. Я був реальний, та диван немов зникав під пальцями. Свобода, полегшення. Вперше за життя справжнє відчуття волі. Ніби я скинув кайдани, які ніс усе життя. Де Дерек, чи я вже в іншому світі минуло, мабуть, кілька хвилин. Я озирнувся. Було темно, але щось почало світитись. мерехтливий силует. Це лабораторія, примарна тіньова світло ззовні крізь стелю, Наді мною кімнати будинку, місто тіньове прозоре, я бачив вулицю. Примарний Нью-Йорк раптом дотик руки. «Сильний! Чарлі, ти гаразд?» «Так, прошепотів я. Диван зник. Я опустився на кілька дюймів на рівень підлоги. Але це вже не була підлога. Щось інше. Земля. Я лежав на ґрунті, вкритому м'якою травою. Невже ми на відкритому повітрі? Так тепле повітря торкалося обличчя. Я відчував простір. Світло навколо зростало». Ранкове світло? Ні, зоряне небо. Трум більше не гудів. Дерек нахилився до мого зап'ястя. Все, готово. Короткий удар струму, і я був на ногах, я стояв, тримаючись за Дерека. Світло розгорнулося навколо нас. День? Ні, зоря на ніч. Ми стояли на пагорбі, під ногами м'який ґрунт. Над головою зірки. Світ новий, і я вже частина його. Перше, що я відчув, — це дивовижна тиша, спокій, якого я ще ніколи не знав. Наче щось відійшло, зникла звична напруга і метушня нашого світу. На її місце прийшла врівноваженість, ясність, але це тривало лише мить. Наступної я вже стояв, тремтячи від збудження, як і Дерек поруч. Навколо нас розливалося світло. Воно міцнішало, виразнішало, під ногами Земля, над нами Небо. Пейзаж, що відкривався, був логічний, зрозумілий, фізично відчутний, схожий на наш світ, але в чомусь інший, прекрасніший, зачаровуючий. Мені здалося, що ми стоїмо вдень, але тепер я бачив, то було яскраве зоряне сяйво. Вечір такий самий, як той, що ми залишили в нашому світі. Зірки світили так яскраво, що все довкола було видиме. Ми стояли на пагорбі. Перед нами розкинувся м'яко-хвилястий краєвид. Близько дзюркотів струмок, що петляв через гай і зникав десь далі. І раптом я зрозумів – усе це мені знайоме. Ми дивились у той бік, який у Нью-Йорку називають Заходом. Контури місцевості були мені знайомі. Настільки, що я зміг визначити, де ми перебуваємо. Десь за милю річка, що сріблиться у своїй долині, з обривами на протилежному боці. Ближче – поля округлі ділянки обробленої землі – дерева. Подекуди – хатини з овальними зеленими солом'яними дахами. По всій місцевості лежав відблиск щойно зниклого сонця. Надвечірній рожевий серпанок змішувався з зірковим світлом. По дорозі – білій стрідці, що тяглась до річки. Повільно тягнули вози дивні на вигляд тварини. У полі працювали люди, а просто попереду на березі річки розкинулось місто. Справжнє місто, але яке просте і первісне. Здавалося, що перед нами поселення якогось племені зниклої епохи. Люди барвисто одягнені. У полі вбрання яскраве, але поношене. Воли з розлогими рогами тягли плоскі вози. Це тихе селище, що дрімало біля річки, здавалося мені цілком реальним, спокійним. Здавалося, був звичайний вечір після робочого дня. Над усім лежала ніжна рожева пелена. І ніби на підтвердження цього в містечку задзвонив дзвін. Лагідний, тонкий, як вечірній ангелус. Ми стояли мовчки. Мені здавалося, що це місце, не чужина, я був тут або мав бути. Вітер лагідно ворушив моє волосся. Те відчуття легкості, яке супроводжувало перехід, зникло. Тепер я відчував себе так само реальним, як будь-де у своєму звичному світі. Тут усе було нормальним, бо я сам став частиною цього світу. Дерек прошепотів. Надія мала зустріти мене тут, і ми обоє її побачили. Вона йшла до нас дорогою. Тонка, юна постать у яскравому вбранні. Курточка з блакитної тканини, з широкими рукавами, червоні шаровари до колін оздоблені китицями. Широкий червоний пояс, волосся, світло-золоте. Було зібране в акуратну зачіску. Вона йшла краєм дороги і з боку міста. Була зовсім близько, не більше, ніж за кілька сотень футів, коли ми її побачили. Її хода була швидка, тривожна. Вона ніби ховалася у тіні вздовж паркану з жердин. Ми чекали мовчки у зірковому світлі. Поблизу жодної людини. Найближчі постаті в полі та на дорозі. Надто далекі, щоб нас помітити. Дівчина підійшла ближче. Її біла рука здійнялася вгору в привітанні. Дерек відповів. Вона зійшла з дороги і подалась навпростець через поле. Коли наблизилась, я побачив, яка вона гарна. Юна, не більше вісімнадцяти. Яскравий одяг, як у кастці. Її обличчя біле, злегка схвильоване, але сповнене рішучості. Дереку, Надія, я прийшов. Я стояв осторонь і дивився. Дерек розкинув руки, і вона з тихим зойком кинулася до нього і притислась до грудей. Я встиг, Надія? Так, але свято вже сьогодні. За годину чи дві. О, Дереку, якщо король таки проведе цю урочистість, Трударі повстануть. Вони цього не стерплять. Сьогодні? Не можна допустити. Це занадто скоро. У мене немає часу. Часу на підготовку. Я стояв поруч, мовчки слухаючи їхню напружену, напівприглушену розмову. Вони були настільки зосереджені один на одному, що на мить геть забули про мене. Король оголосив, що зробить свій вибір сьогодні, сказала Надія. Або Бланка, або Сенсуа стане його королевою. І якщо він вибере червону Сенсуа?» Вона запнулась. Потім швидко додала. «Якщо вибір упаде на неї, буде кровопролиття. Трударі чекають лише цього. Але це жахливо. Це занадто рано. Я повинен діяти. Надія, а як щодо Рогбара? На чиєму він боці? Хитро сплетіння подій. Поступово я почав складати до купи фрагменти. І з того, що почув і що вони згодом коротко пояснили планувалось свято бенкет і веселощі, музика і танці. І під час нього молодий король Леонто мав оголосити, хто стане його королевою було дві претендентки, червона сенсуа, розбещена хтива жінка, чий вплив обіцяв ще більше пригнічення народу, і бланка ніжна й чиста дівчина з народу яка завдяки своїй врівноваженості здобула прихильність двору. Надія служила їй. Якщо обраною стане бланка, трударі заспокояться. Вона одна з них. Вони вірять, що вона зможе змінити короля, повернути йому совість, дати народу надію. Але Дерек і Надія знали – король не вибере бланку. І коли народ дізнається про це, повстання, що довго тліло, спалахне відкритим вогнем. А ще був Рогбар. Він головний радник короля Чарлі, пояснив Дерек. Ми стояли в зоряному світлі, обговорюючи ситуацію. Дивний первісний світ. Жодної сучасної зброї. Ми не мали нічого з собою. Жодного пістолета, бо струм, що привів нас сюди, підірвав би набої. Надія простягнула мені кинджал, І це було все. Інтриги, як із темного середньовіччя. Я уявив цей неспокійний народ, необізнаний, пригнічений, мов темні мексиканські пайзани, бажаючи свободи, але не знаючи, як її досягти. Готові сліпо піти за першим, хто вдаватиме з себе в визволителя. І Рогбар, схоже, мав намір це використати. Так само, як і Дерек. «Надія», – мовив Дерек, чи зможеш ти переконати короля відкласти свято? Якщо Бланка допоможе...» Хоча б до завтрашнього вечора я спробую дареку. Але свято починається вже через годину. Де він зараз? У своєму палаці, неподалік святкових садів, показала вона рукою на південь. Я пригадав Нью-Йорк. Ми стояли на пагорбі, що в моєму світі відповідав району 5-ї авеню і 16-ї вулиці. А палац короля – святкові сади. Все це знаходилось там, де у нашому світі баттері, у місці, де річки зливаються в затоку. Дерек сказав, у нас обмаль часу. Ти можеш провести нас до палацу? Так, на дорозі чекає візок. І накидки для мене, і Чарлі. Так добре, зрадів Дерек. Їдемо, це єдиний шанс. Якщо переконаємо його, чудово. Якщо ні, будемо серед глядачів, і коли він вибере червону сенсуа, надія здригнулась. О, Дереку! Здавалося, вона прошепотіла. «О, Олександре!» І я побачив, як Дерек швидко приклав палець до вуст. Його рука обійняла її. Вона притулилась до нього, мов дитина до батька. «Не бійся, маленька надія», – мовив він ніжно. Його погляд був твердим, очі палаючи. Він справді був людиною дії, природжений воїн. У нашому сучасному Нью-Йорку він був би чужим» але тут, у цьому світі, він був удома». Я смикнув його за рукав. «Як ти зможеш? Як ми зможемо увірватися у це все? Під плащами добре, але ти говориш про те, щоб очолити народ». Він відпустив надію, повернувся до мене. «Я зможу. Ти побачиш, Чарлі. Але не сьогодні, ще не сьогодні. Але якщо ми тільки зможемо відкласти це злощасне свято...» Розмова тривала хвилин п'ять. Ми були готові. «Щоб не сталося, Чарлі», – сказав Дерек. «Я хочу, щоб ти оберігав Надію. Подбаєш про неї?» «Так, я зроблю все, що зможу». Надія посміхнулась і простягнула мені руку. «Я не боятимусь, якщо з нами буде друг Дерека. Її англійська була дивною, інтонаційно іншою. Але це була її рідна мова, я не мав сумнівів». Я взяв її тремтливу, прохолодну руку. «Дякую, Надія!» Її очі сяяли зоряним світлом. «Ніжні очі, але не для мене». Так повторив я. «Можеш на мене покластися, Дереку?» Ми зійшли з пагорба. Дорогою нас обігнав віз повний їжі. Юнак Кучер біг поруч із волами, скеровуючи їх. Його одяг – червоно-синя куртка, зношена, але ще яскрава. Коли вони зникли, ми рушили слідом. Незабаром дістались до місця, де були заховані накидки. Дерек і я вдягли їх, довгі, червоні, з каптуром. «Багато хто прийде на свято, так», – сказала Надія. «Ви не виділятиметесь. Невдовзі ми піднялись на невеличкий пагорб. Я побачив річку попереду і позаду, а трохи далі на південь. Розлив, де вони зливались. Так, Гудзон і Істривер і внизу гавань Нью-Йорка. Надія показала туди, там палац. Ми проходили повз хатини, прості із солом'яними дахами. Заглянули в одну, там вечеряли, скромно, у яскравому, але подертому одязі. В полі ми побачили сивого старця, що працював і вночі. Він махнув надії. Але на нас у червоних плащах глянув із темною неприязню. Нарешті дістались до воза. Він стояв біля дороги, віл прив'язаний до паркану. Віз був малий із з круглими вальцями замість коліс, з навісом яскраво розфарбованим. Ми сіли і поїхали. Ця дорога, у нашому світі вона, бродвей, ми їхали вздовж річки. Тут у нашому світі доки, кораблі, тунелі, метро, а тут спокій і зорі. З обох боків тягнулось поселення. З кожної вулички повзли вози. Всі прямували до палацу. З річки – човни з факелами. Ми наближались до гавані. Людей безліч, вогні, сміх, співи, молодь у кольоровому одязі з квітами. Усе, мов свято в римській кампанії. Зліва – палац, велична будівля з баштою. Навколо – парк, квітники, басейни, закутки для закоханих. З вікон – ліхтарі, смолоскипи. Ми зупинились біля воріт. Там вартовий у шкіряній формі з пікою. Він впізнав надію і відступив. Але я встиг помітити постать за кущами. Людина змокла, ніби вилізла з річки, крадькома тікала у тінь. «В вони скрізь!» – прошепотів Дерек. Ми увійшли в палац. Палац складався з кількох залів і приміщень, розташованих навколо центрального двору. Архітектура була проста, навіть грубувата. Камінь і дерево – обтесані майстерно, але без тієї вишуканості, до якої ми звикли в нашому світі. Проте в цій простоті відчувалася сила і урочистість. Ми зупинилися у просторому коридорі, де вже збиралися придворні. Червоні накидки, золоті прикраси, дзвін сміху і розмови. Скрізь барвисте вбрання, а поміж ними – служки і вартові спіками. Усе кипіло, мов, у мурашнику». Надія трималася впевнено, хоча її очі світилися тривогою. Вона вела нас до однієї з бічних кімнат. Там, у затінку, ми могли спокійно поговорити. «Чарлі», – шепнув Дерек, – «пам'ятай, ми мусимо лишатися непомітними. Принаймні, поки не зрозуміємо ситуацію остаточно». Ми стояли осторонь, коли до кімнати ввійшла група людей. Попереду високий чоловік у багряній мантії – із прикрашеним пером-капелюхом. Його хода була впевнена, навіть владна. Погляд різкий і холодний. Це був Рохбар. Ось він, прошепотіла Надія. Найближчий радник короля. Найнебезпечніший із усіх. Я вдивлявся в цього чоловіка. Його лице було суворе, вольове, але водночас лукаве. В ньому відчувалася сила та нешляхетна. Радше хижа жорстока. Погляд його ковзнув по людях у кімнаті і на мить зупинився на нас. Мені здалося, він упізнав, що ми чужинці. Я ледве стримав тремтіння. Він готує заколот, тихо мовила Надія. Хоче скористатися ненавистю трударів, щоб скинути Леонто і самому стати королем. Рогбар зник у натовпі, але напруга лишилася. Дерек стиснув мою руку. Бачиш, Чарлі? Саме тут я потрібен. Хтось мусить узяти на себе роль, яку цей шахрай хоче загарбати. Якщо революція неминуча, вона потребує справжнього ватажка. Ми рушили далі. Коридор вів до великої зали. Тут уже зібралося безліч людей. Посередині – підвищення строном Золотий, розкішно прикрашений. Поруч із ним – музиканти, що налаштовували інструменти. На галереях – факели і смолоскипи, Атмосфера очікування і напруження. Раптом усі заворушилися. У залу увійшов король Леонто. Я був вражений його молодістю. Хлопець років двадцяти. Стрункий гарний, але з обличчям, де ще не встигла з'явитися, зріла рішучість. У його очах читалися сумніви і вагання. Це був не жорстокий тиран. Радше розбещена дитина, що опинилася при владі. Він сів на трон. Його оточили вельможі, і серед них дві жінки. Одна – червона сенсуа. Вона сяїла розкішю. Яскраво червоне вбрання відкрите і зухвале. Очі блискучі, вогненні, в них палала жага влади і пристрасті. Вона йшла, наче вже була королевою. Друга – бланка. Її білий одяг був простий, але вишуканий. Вона виглядала ніжною і чистою. Її краса була скромною, але величною. У її очах світилася доброта. «Це вона!» – шепнула Надія. «Якщо він обере її, трударі матимуть надію. Але ми всі розуміли – король під впливом Рогбара і червоних вельмож. І вибір його майже вирішений». У цей момент Леонто підвівся. Його голос, трохи невпевнений, пролунав у тиші. «Сьогодні, сьогодні я маю зробити свій вибір». Люди завмерли. Я відчував, як дихає натовп. Усі чекали, та раптом у залі здійнявся шум. Хтось вигукнув із глибини натовпу. «Хай живе Бланка, королева з народу!» Гул підхопили інші. Хвиля прокотилася залом. Король розгубився. Червона сенсуа спалахнула гнівом. А Рохбар нахилився і щось шепнув йому на вухо. «Я побачив, як Дерек випрямляється». Його обличчя світилося рішучістю. Він прошепотів. Настав мій час. Він ступив уперед. Його голос, гучний і владний, пролунав крізь шум. Народ має право знати істину. Народ має право на справедливість. Натовп заворушився ще дужче. Всі обернулися до нього. Червона Сенсуа скрикнула. Хто він? Чужинець. Але вже було пізно. Всі очі були звернені на Дерека. Він стояв, мовли цар, що вийшов до свого народу. Його слова летіли в серця. Якщо прийде революція, вона потребує лідера. І я стану ним, аби привести вас до свободи». У залі здійнявся шалений гамір. Спершу вигуки, уривки фраз згодом. Ревіння, що котилося хвилями. Голоси підхоплювали одне одного. «Свобода, геть червоних вельмож! Хай живе народ!» Король, зблідлий, сидів на троні, мов дитина, що злякалася бурі. Його руки судомно стискали поручча. Я бачив, як він тремтів. Червона сенсуа підвелася з місця. Її обличчя пащіло гнівом. Вона простягнула руки до натовпу і крикнула. «Мовчати! Хто ви, щоб сміти так кричати перед королем?» Але крик її потонув у гулі голосів. Рогбар рвучко ступив уперед. Його суворий голос, здавалося, розітнув шум. «Чужинець, хто ти, що смієш так говорити в палаці Леонто?» Усі обернулися на Дерека. Він стояв прямий, високий, його обличчя сяяло владністю. «Я той, хто скаже правду. Я друг вашого народу. Якщо настане революція, я поведу вас». І знову крик натовпу. Тепер уже спрямований до нього. Хай живе чужинець. «Наш вождь, наш визволитель!» Я дивився на цю картину приголомшений. Лише мить тому ми були чужинцями, непомітними у червоних плащах. І ось натовп уже кликав Дерека своїм лідером. Король піднявся. Його голос тремтів, але він намагався зберігати гідність. «Це, це божевілля, замовкніть!» Я ще не сказав свого слова. Рогбар схопив його за руку і щось гарячково зашепотів. Сенсуа, розлючена, нахилилась до трону. Її губи тремтіли від люті. Але з протилежного боку, з місця, де сиділа Бланка, раптом пролунав кришталево чистий голос. «Народ має право на справедливість. Якщо ви кохаєте його, Леонто, віддайте своє серце не Сенсуа, а народові. Зала завмерла». Усі погляди звернулись до Бланки. Вона стояла у білому вбранні, світилася спокоєм і гідністю. Вона не кричала, не жестикулювала. Її слова були тихими, та їх почули всі. Бланка пролунало з натовпу. Хай живе Бланка, королева з народу, натовп загув ще дужче. І в цей момент я побачив у кутку зали темні постаті, що пробиралися крізь людей. Їхні обличчя були суворі, погляди, похмурі. У руках кинджали. Це були трударі. Вони прийшли не як гості свята, а як змовники. Я смикнув Дерека за руку, дивися. Він теж помітив їх. Його очі блиснули. Час настав, Чарлі. Він ступив уперед ще раз, здійняв руку і вигукнув. «Народе, твій голос, це закон. Якщо ти хочеш бланку, вона буде твоєю королевою». Крик натовпу злетів угору, грізний і радісний водночас. Трударі підняли свої зброї, але не для нападу. Вони підняли їх у повітря, як знак згоди. Рогбар кинувся вперед. Його обличчя скривилось від люті. «Зупиніть його!» – закричав він. Це узурпатор. Він хоче захопити владу, але було запізно. Хвиля натовпу вже підхопила Дерека. Вигуки гриміли під склепінням. «Наш король, наш визволитель, хай живе чужинець!» А я стояв поруч і відчував. Так неможливе стало можливим. Дерек, мій друг із Нью-Йорка, капітан без війська, тепер на очах у сотень, ставав вождем народу в чужому світі. Натовп гудів і хитався, мов море, охоплене бурею. Король Леонто злякано сидів на своєму троні, наче хлопчик, що не розуміє, що відбувається. Його слабкі руки чіплялися за поруччя, але погляд утік у темряву, де хвилювалися сотні людей. Рогбар стояв попереду, намагаючись перекричати рев натовпу. Його голос лунав різко і владно. «Затримайте його! Це самозванець, узурпатор! Чужинець, який хоче забрати вашу владу!» Але слова його тонули в гуркоті голосів. У цей момент червона сенсуа підвелася. Її багряний плащ спадав на плечі, розсипаючись важкими складками. Вона сяїла, мов вогонь. Обличчя, бліде, губи тремтіли від пристрасті і гніву. Вона ступила вперед, простягнула руку і закричала. Досить і таке було в її голосі, що натовп на мить стих. «Хіба ви не бачите, хто він?» – вигукнула вона. «Чужинець! Чужинець, що прийшов обдурити вас! Чи ви забули, хто ви є?» Чи забули, що народжені служити королю? Вона обернулась до Леонто. Її голос став м'якшим, але не менш владним. «Ваша величність, скажіть слово. Виберіть мене, і я подарую вам силу, якої ви ще не знали. Разом ми приборкаємо цих бунтівників». Її очі палали. Вона була справжньою спокусницею. Жінкою, яка знала силу свого тіла і голосу. Вона простягнула руки до натовпу. А ви, ви, народ, що вам дасть ця бліда бланка? Лише сльози і злидні, а я дам вам насолоду. Я дам вам вино, свята розкіш, дам вам забути, що ви трударі. Її голос плинув, мов музика, зваблюючи, зачаровуючи, на мить у натовпі запанувало вагання. Я бачив, як обличчя людей змінювались від захвату і крику до нерішучості, до сумнівів. Бланка підвелася. Вона не кричала. Лише встала і мовчки глянула на Сенсуа. Її білі шати світилися у світлі смолоскипів. Її обличчя було спокійним, очі чистими і ясними. «Народові не потрібні вино і розпуста», – сказала вона тихо, але її слова почули всі. «Народові потрібні справедливість і хліб. Прості, ясні слова». І в цій простоті була сила, якої не могла дати вся спокусливість Сенсуа. Натовп знову загул. Хтось закричав «Бланку!» «Нашу королеву Бланку!» і Натовп підхопив. Гул покотився потужний, як грім. Обличчя Сенсуа перекосилося від люті. Вона відступила, наче вдарена. Її очі блиснули ненавистю. Не лише до Бланки, а й до Дерека, що стояв поруч, прямий і спокійний, немов сам особлював нову силу. Рогбар схопив її за руку, відтягнув убік. Я бачив, як вони схилилися одне до одного, шепочучи. Їхні обличчя були близько злі й рішучі. Я не чув слів, але знав, там визріває підступ. Дерек нахилився до мене і сказав швидко: Вони не здаються, вони ще ударять, будь готовий, Чарлі. Я стиснув руків як кинджала, який дала мені надія, і відчув. Так буря лише починається. Свято, яке мало стати веселим і розкішним видовищем, перетворилося на хаос, натовп коливався між двома пристрастями. Сліпим обожненням розкоші, що її особлювала червона сенсуа, і новим поривом надії, який дарувала Бланка. Король Леонто, блідий і збентежений, сидів на троні, мов би його тримали силоміць. Він, здавалося, ладен був утекти, Аби тільки не робити вибору Рогбар і Сенсоа зникли за колонами Я бачив, як вони розмовляли швидко Гарячково, жестикуючи Вічай і лють світилися в їхніх обличчях Потім вони відійшли глибше У темний закуток Дерек, що стояв поруч зі мною Нахилився і сказав Вони готують удар Ми не можемо залишати їх без нагляду Він зробив крок але надія схопила його за руку. «Ні, Дереку, не йди зараз. Якщо вони задумали щось, то діятимуть у темряві. В день вони слабші». Дерек зупинився, але його очі палали. Музика заграла, намагаючись відволікти увагу. Та пісня, весела і гучна, тонула в гулі голосів. Люди вже не слухали музикантів. Вони сперечалися між собою, кричали. Хтось навіть шарпав сусіда за плечі, «Доводячи свою правоту, бачиш, – прошепотів Дерек, – їм потрібен лідер, а Рохбар уже готовий стати ним. Я знову подивився на ту частину залу, куди він подався, і побачив, тіні рухаються. Кілька постатей у червоних плащах пробиралися до виходу, непомітно для більшості. Ось воно, – сказав я, – вони кудись ідуть. – Так, – відповів Дерек, – певно збирають воїнів, – Якщо народ відвернеться від них, вони візьмуть силу меча, він піднявся на сходинку до трону. Його голос прорізав гул, сильний і владний. «Народе, послухай мене. Ти вагаєшся між розкішю та правдою. Та подумай, чи не досить вам років страждань? Чи не час здобути свободу?» Натовп завмер. Навіть музиканти зупинилися. Дерек ішов уперед, слова його лунали над усім. «Я – чужинець. Так, я не ваш за народженням, але я ваш за серцем. Я прийшов, щоб допомогти вам скинути тиранію. Я не прагну трону для себе. Я прагну свободи для вас». І тоді вибухнув крик «Усі разом уся зала, свободу! Хай живе чужинець, хай живе наш вождь!» Я відчув, як у мені холоне кров, бо я бачив, серед цього крику, серед піднесення і захвату, Тіні, що відступали в глибину. Рогбар і Сенсуа. Їхні обличчя були спотворені ненавистю. Вони не здавалися. Вони чекали моменту. І цей момент ще прийде. Під могутнім гулом натовпу, під вигуками і тупотом ніг, юний король Леонто зірвався з місця. Він злякано озирнувся довкола і враз здався. Сів на трон, мов би намагаючись сховатися в його пишності. Його голос, слабкий, тремтячий, прорвався крізь шум. «Добре, хай буде так!» Але його слова заглушив ще сильніший рев. Люди кричали ім'я «Бланка! Хай живе біла королева!» Бланка підвелася. Її обличчя залишалося спокійним, проте в очах блиснула тривога. Вона не простягала рук, не закликала натовп. Вона стояла рівно, мов світла постать серед бурі. Її біле вбрання сяїло у світлі смолоскипів. Дерек наблизився до неї. Його голос лунав гучно і твердо. Ось вона, ваша справжня королева. Не заради влади, не заради розкоші, а заради справедливості і миру. Натовп вибухнув схвальними вигуками. І вперше я відчув, що люди справді вірять. Що ця хвиля може понести їх далі, до свободи. Але Рогбар раптом виринув із темряви. Його суворий голос різонув, наче меч. Ні, це зрада. Король ще не зробив вибору. Він ступив уперед і схопив юного Леонто за руку. Той підвівся, змушений. Рогбар крикнув. Ваша величність, скажіть своє слово. Скажіть, хто буде вашою королевою. Король затремтів. Його очі металися. Від Рогбара до Сенсуа, від неї до Бланки, потім до ревучого натовпу. «Я, я», – почав він. Сенсуа уся в багрянці, простягнула руки до нього. «Леонто, вибери мене! Лише я врятую тебе від цього натовпу!» Але крики піднялися знову. «Бланку! Білого ангела!» Дерек зробив крок до трону. Його рука піднялася вгору, мов знак. Його голос гримів. Народ уже зробив свій вибір. «Чи насмілися ти, Леонто, іти проти нього?» І тоді трапилось несподіване. Бланка ступила вперед. Вона схилилася перед королем. Її голос був тихим, але кожне слово звучало виразно. «Якщо твоє серце кличе до сенсуа, Леонто, скажи це. Я не візьму на себе влади, що не дана добровільно». Він глянув на неї, і в його очах спалахнув вогонь. на мить у ньому прокинулась мужність. Він вигукнув «Я, я вибираю Бланку». Зала здригнулася від крику. Хвиля радості прокотилася, здійнявши руки і зброю вгору. Люди стрибали, обіймали одне одного, падали на коліна. «Бланка! Біла королева!» Я бачив, як Бланка схилила голову, сповнена смирення. А Дерек стояв поряд, і його очі світилися перемогою. Та в темряві, за колонами, я знову помітив Рогбара і Сенсуа. Їхні обличчя були жорстокими і холодними. Вони не кричали, не виказували гніву. Вони лише дивилися і чекали. Їхня боротьба ще не скінчилась. Свято стихало. Натовп поволі розходився, але хвиля збудження ще не згасала. Усюди лунали вигуки бланка. Та хай живе біла королева. Здавалося, що народ уперше за довгі роки відчув справжню надію. Бланка зникла під захистом кількох вірних трударів, що винесли її з зали, наче святиню. Король Леонто, блідий і виснажений, також зник у супроводі своїх охоронців. Його тремтливе я обираю Бланку, ще стояло в мене у вухах, а ми з Дереком і Надією залишились на місці. Я знав, боротьба ще не завершена. Я бачив обличчя Рогбара, суворе застигли, мов камінь і Сенсуа поруч із ним. Червоні губи стиснуті, очі палають ненавистю. Ми спробували відійти вбік, але шлях нам перегородили кілька постатей у червоних накидках. Я зрозумів, це люди Рогбара. Їхні руки лягли на руки як кинджалів. "Куди ви?" пролунало холодно. "Радник хоче поговорити з вами". Я глянув на Дерека, його очі звузилися. Він прошепотів: ми ще не готові до відкритого бою. Іди спокійно, ми рушили за ними. Натовп уже не звертав на нас уваги він жив власним тріумфом. Та нас провели вузькими коридорами до задньої частини палацу. Там, у затемненій залі, стояв рогбар. Сенсуа була поруч із ним. Він зустрів нас рівним, майже спокійним голосом отже, ось ви які чужинці. Ви вирішили втрутитись у справи нашого народу». Дерек відповів твердо. «Я виступив від імені народу, бо ви самі його зрадили». На вустах Рогбара з'явилася посмішка, холодна і зловісна. «Народ», – промовив він. «Юрба, що кричить сьогодні одне, а завтра інше. Чи думаєш ти, що можеш їх вести?» «Ха, ти просто дурень». Він зробив крок ближче. Його погляд уп'явся в Дерека. «Я вже багато років готую цей момент. Я справжній вождь не ти. Я стану королем. І тоді всі ці крики будуть лише відлунням моєї влади».